Зноска. Поліхромні фігури янголів та святих у вівтарях Покровської церкви та Оспенського собору були зафарбовані білою олійною фарбою прихожанами в рамцях святкування приїзду в Україну Папи Римського Іоанна Павла ІІ, хоча від відвідини містечка Бучач до програми його візиту не входили. Відтворити їх зовнішній стан, бодай у вигляді, в якому вони були до цієї реставрації в лапках, наразі неможливо. Мішель довго стояв, звівши очі вгору. Жінка терпляче стояла біля град, поки ми не відводили очей від святих. «Вони всі євреї», – сказав Мішель, вказавши на алтарних святих. Подивися на їхні обличчя, міміку чи пози. Це певне бучацькі євреї. То біблійні євреї, відповіла я. Ми вийшли з церкви, і жінка заквапилась замикати гради. Але жертви тут нема. Жертва у Львові. «Розкажеш мені, звідки ти це знаєш?» «Так, розповім, уночі». Він поклав мені руку на плече. А потім ми пішли до Успенського костелу. Певне, саме там Іоанн Георг Пінзель вінчався з Єлизаветою Маріанною, Кейтовою вдовою з роду Маєвських. І певне, у метричній книзі саме цього костелу, яка зараз лежить у Варшаві, є записи, за якими можна відстежити певні факти його життя. «Маріанна не була щаслива з ним», – раптом сказав Мішель. «Звідки ти знаєш?» «Я читав її лист». «А як він до тебе потрапив?» Він промовчав. Я повторила запитання. Він мовчав. З цим хлопчиком не можна розмовляти просто так. Треба завжди мати на увазі його дивну натуру, небажання говорити, яке, однак, поєднується з бажанням виговоритися. А він з нею був щасливий. Йому було однаково, але потім він пожертвував за малим не всім. Мішель говорив дуже впевнено, а я не знала, які документи можуть підтвердити його слова. Успенський костел стояв на озвищі, над яким височили ще пагорби. Ми увійшли до храму. Тихо наблизилася до малахітового алтаря, що його оздоблювали біблійні юдеї. Одна лише жінка з книгою в руках не мала яскравих рис біблійної героїні. Тоді як чоловіки з їхніми кучерявими бородами і характерними довгими носами видавали міцне біблійне коріння – Шукаючи для Мішеля матеріали про пінзеля, я вичитала, що до Бучача євреї прийшли з Іспанії. Вони вважали себе сефардами, а не ашкеназі. Проте жодного з них не лишилося тут. Якщо Бучачі нині живуть євреї, то вони аж ніяк не нащадки тих, хто складав більшість населення міста в якому зачепився біля вдови Маріанни Єлизавети скульптор Йоан Георг Пінзель, котрий прийшов сюди невідомо звідки і пішов невідомо куди. В Успенському костелі Мішель знову ставав на коліна, сплітав пальці, ворушив губами. Коли ми вийшли, я запитала, чи вважає він себе католиком? Мішель сказав, що так. Його мати – людина вільної професії, на яку подеколи нападали юдейські екстази. Приміром, народжувати дитину недмінно в Ізраїлі. Аж ніяк не є послідовною юдейкою. А батько був послідовним католиком тоді, коли це не дуже заохочувалось. Я поцікавилася. Невже католицтво було чимось на зразок опору нацизму? Адже папа Пій XII благословив Гітлера? Мішель відповів, що батько відчував певний дискомфорт у війську серед солдатів, вірних лютеранської церкви, до якої належав сам Гітлер. Ми втомилися ходити пагорбами і сіли на лаві неподалік від ратуші.